Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salamu ala rasulillah. Stezbilahva kule ajdadija kul uleti i asem. Inne šajtane jenzagubejna hum. Inne šajtane ka lel kane lil insani. A dugan nubina. Sada kao tim. Allah kaže i reci mojim robovima, svim robovima, ne vjernicama muslimanima, nego svim mojim robovima da govori ono što je najljepši, ono što Allah voli. Ne ono što mislimo mi da je lijepo, jer nekom je lijepo priča vičeve da laže, da bezobrazno se izražava tako dalje, nego ono što je najljepše što Allah voli. Jer kaže, šetan želi da napravi razdob među vama. A to često bude zbog riječi. Najviše je zbog riječi. Pa Allah pominje da vodimo računa kad govorimo, a neko ko što nas da fino govorimo. Ali eto, neki Ili mnogi kao da su obolili od toga, pa i mi često koji se borimo kao vjernici, e, šetana sme vede, pa nekada kažemo teške, ružne riječi, kao da nam ona nešto koristi. A samo Bela je naprave i namo pritizar povise i poliz donesu razdor među ludima, a e, Allah, to kaže govarte ono što je najljepše, da to da ne bi pružili šetanu priliku da preko naših ružnih riječi izazove još gorije. Bela je obično počne od malih rječba, na, tako dalje ide sve gore i a Apostlanik kaže da je spašen, men samete neđa onaj ko šuti. Znači, šutnja je jedna čitava nauka. A Ebu Zeru je rekao, Resul a.s. dvije stvari uvode u dženeta, to je šutnja i lijepo ponašanje. Znači, što bi rekli, šuti i fino se ponašaj. E, onaj koji li, li, lijepo se ponaša more dostaći stepjen onoga koji po noći klanja, po dani posti. Zna se da ona žena postila po dani, po noći klanjala za služba džene bez obdira na njezi nama za na njezin post jer nije godila računac svom ponašanju. To je taj edeb, a edeb je da se fino ponašaš i da šutiš. Što onaj i kaže, kad god sam šutio nisam se nikad pokajao. Poslanih kaže, komi mi garantiju samo za dvije stvari, a ja vam garantijem džene da saču ono što je među i što je nogama, Znači, samo to dvoje, a, ali se ovam garantuje džennete. Pa ima jedna izreka, kaže, kad si ljut, tada ne govori, jer uguje, nikad se pametno ništa nije rekao. Kaj se čitav život, napraviš veliki belaj, da li se ženom, djecom, komšnjama na poslu, bilo gdje. Znači, jel došlo da se razljutiš, ušuti. I kaže, ne obećavaj kad si veseo i ne donosi odruke kad si tužan jer loše ćeš odkodoniti ili nikakvo a Vesel opet kasi sve mora mora sutra se čekaj što si juči rekao da može zato kad si Vesel malo zastani razmisli vidi kakav će sutra biti a ovo je najbitnije kaže kad se razljutiš ušuti. Zato ljudi kad se svađaju galame, deru se na jedni na drugi, jer tada se u njima pobuljena vatra, taj požar, na šajtene stvareno od vatre, pa kao da su udaljeni iz brda na brdo jedan od drugog, a oni su tu blizu, ali se moraju glasove svađati, derati, zato što su im tada duša daleko, a oni što se voli, oni, oni se miluju svojim riječima, oni lijepo govori i ovdje računa računak kako će riječ kazati, kako će i kada hoće uopšte kazati, pa je Ramazan prilika da se što manje priča, a da se više sluša. Evo, veliko bi nosio kamenčić pod jezikom da ga on posjeća da pazi šta govori. On kao, koji je težan, ko čitav umet, kamenčić možda bi mi nežvakačno govorili i baš kamenčić da na žulja da nas on uvijek posjeća onaj ko ne može biti posljedno do posljednog trebao bih nositi taj kamenčić pod jezikom da vodi računa jer, kaže, najviše će ljudi stradati u džehendomu zbog jezika, da nas Allah sačuva toga.